Elu jarzintzi eta teknika aldizkariari burritzeiten dugunean, erabiltzen dugunean esaldia da, dagoeneko kalean dago Elu jarra aldizkaria gaur ezin dugu hori esan, beste zerbait garrantzitsua izan esan behar dugulako aldizkariak, itxura aldatu du eta itxura berri horretazitzeiteko, ba, gurekin dugu hilrega bezala aldizkariaren zuzendaria iderkarton Gabon, ongeet horri? Gabon, eskarrik asko. Eta ez bakarrik eder, e, sumarian esan dudan bezala, ba, egoitza itxe beste erre hemendugu eta egoitz e, zuetako askok esagutuko duzue, e, ba, norteko ferrokarrilean ere arituzelako esatari lanetan egoitz gabon gabon osandalengo partez, bai asko. Bai, sentitzen ondo berriz mikroaren aurrean. <laughs> bai, bai gustura hartzena berriz bueltatxoak ematean. <laughs> Etorri zarete biok, ba, batez ere Aldaketa baten berri, metamorfosi baten berri emateko, ez? E, Elu jarzintzia eta teknika aldizkaria, mm, ez dakit nol, esan metamorfosatu Uf, e, da. Uf, nienitzake <laughs> Aldatu da, eta aldatu ditxura, aldatu ditu edukiak pixka bat, edo asko, e, gazta asko aldatu dira. Eta eta nengo galdera da zer gatik, zer behartzen aldaketa. Eger. Bai, egin. Nik uztebait, ez aspaldian sentitzen genuen barruan behintzat behar hori, ba pentsa azkeneko aldaketa bai 10 urte e, gertatu zala. Gerostik ba txikiak aldatu dira eta alberri batzu sortu dira, baina itxura orokorra edo ez da aldatu, Orduz gerostik, bueno, guk aspaldi sentitzen genuen behar hori barruan, e, ba, gaur egungo garaietara edo hobeto egokituko izan aldizkari bat, da, bueno, begietatik edo gehiago sartuko zena, itxura letik beintzat. E, erakargarriago izango zana e, Ez dalenengo aldia, gainera aldatzen dana Ez, ez, ez, bueno, sortu zanetik Bala hori sortu seian sortu zentziara teknika bertsio hau Aldizkariaren, bueno, e, dibulgazio agiten duen aldizkaria lujarren Eta ez, orduzker ustik, ba, ez dakit lau bedo bostalizola aldatuko zuen Itxura eta, eta, da, azkena, eta berriena, eta, bueno, papolitena ez Hori izaten dute filmetako zuzen dariek Azkena kutxunena, ba, gukauza, berasango dugu Bai noski, eta gu hemen eserita gaude zuekin hitz egiten, eta zuek nolabait lana bukatutzat edo ematen zuer aldaketa bintzat e, orain, ka, noski idatzi behar da, eta bar, nola aur egiten zaio aurre halako aldaketa bati nola erabakitzen da, zen denbora behar da hori dena martxan jartzeko mekanismo handi bat? Bueno, ba, denbora desinte, lenengo erabaki hartzeko pintsetut, bueno, ni urte horietan ez nahi hemen izan, mena ja. bakitaspalitizola azmori Ba, aldatu behar hori eta, bueno, lehenengo gauza erabaki hartzea, eta gobera baki hartuta ere, bueno, ba, guzti hori martxan jarteko nola jarri aldaketak nundik nora egin behar diren erabaki, zer aldatu nahi dugun, zer berri eskain nahi dugun, hori guzti ara bakitzeko demora pixka bat eskatzen du. Dende pitlo batekin na, e, editzegin behar da, eta sartu behar da, ez? Naiz eta aldizkariko langileak ez izan, ez? Bai, bai, noskita hor, ba, bueno, bagarrantitxoa talde honbat talde zantolatzea, eta talde horrek bueno, talde lanean egitea lan horiek denak. Aspirin apote bat daukazu emai gainean. <laughs> <laughs> <laughs> ez, eh, bueno, pazientziak negin degun lana izan da, eh? pentsaba urte bete dola izango da zginela, lehen gorteko maiatzena zginen, lanean, planifikazioa lehenagotik egin gendun, eta hor, bueno, lehenengo fasea izan da, barne azarketa bat egitea, ez, eh? barruan guk lantaldean ikustea zer behar genit... Ze botatzen gendun faltan, zer nahi gendun aldatu, ba, xik bat egoitek esan duena, Eh, gero beti berti hori eh, ez, aldatzearen berti gori gotzen. Nen di hau guztatuko ditzaiak inoiz ez dakizu ba, publikoari hori guztatuko zailan ez. Gero bidean ba, sortu zegoa aukera, merkatu azterketa bat egitekoa. Azienan aurrik usuteatzen gona, baina gero aukera izan dugori egiteko, eta horrek balio izan dugu, ba, pixka bat kanpoan kontrastatzeko, barruan ikusten genuen hori, eta ikusteko, baiet, ba, ba, pixka bat, e, ba, guk proposatzen genuen bideo horretatik iristen ziala kanpotik ere no. proposamenaket.